Отак обережненько докружляв і до літняка, з якого почув черкування мазаника, з якимсь дідьком. Кому війна, а їм безсовісним торг. Чи не попсую вам його? Чоловік навіть повеселів, подумавши, як завершаться торги хитрунів, і скрадливо пішов до обори. Тут він вийняв з неї дві воринини, та й почав тихцем виганяти худобу. Видать, тепер не доведеться йому йти додому, бо хто ж буде доглядати корів? Та якось тиждень переб'ємося в лісах, і не такого було на віку, пускає посмішку в сиві вуси. От жаль тільки старої, вона ж його жде сьогодні. Не дочекається до пізньої години, той почне побиватись, виходити на подвір'я, до двох тополь біля воріт, і знову плакати, як у двадцятому році, коли він, прибігаючи з лісів, ще наспівував їй, що вона найкраща. І чарт далеких років огорнув чоловіка. дарма, що він йшов постарілим пастухом за відбитою худобою. У пізню вечірню годину підпилі магазаник і кундрик підійшли до обори і остовпіли. Хоч би тобі один хвіст залишився на розвід. Дивовижа. Що ти скажеш на таке? Першим отямився магазаник і під дозрою зміряв пронозуватого лавушника. Чи не хтось із його підручних вигнав корів? Бач, навіть дві півлітри привіз, розщедрився. Кундрик теж з недовірою глипав на лісника, Бо він і не таку може зробити підлість, а потім ще й насміхатись буде, як з першого дурня. Оце так, стверджує лавушник скошені злобою очі в лісника. Не ж так, а не інакше промацує його обуренням магазаник. Що ж тепер робити? Треба посліду піти. Нападеш на той слід ночі». Ад знайшлися зарізяки. Тож це міг нас так обдурити, не вірить кундрик жодному слову магазаника. І корова пропала, і, вважай, сіль корова язиком злизала. Та ти що? Та нічого є. От що ти? Спіймав би, розчерепив голову. Тільки ж кому її розчереплювати? Лихі, мов нечисті, вони ладні вчепитися один в одного, але що це дасть? Спасибі тобі, Семене, за гостелюбність, нарехті вичавлює кундрик. Що вже не вийшло, а гроші за сіль поверни. Магазиник спалахнув, але стримав себе, махнув рукою, бо хто знає, що завтра буде. Добро маю кумерцію з деким. Отак От і я. Вони знову повертаються в літняк, Тут магазинник на хвильку засвітив світло, вийняв з гамена гроші і жуючи губи, розрахувався з кундриком. Не гроші, я мордачів би надавати йому, щоб у голові загуділи жмирі. Підминаючи траву й туман та чи хвостячи в думках лісника, лавушник подався у своє село. На шляху в темряві буршали наші машини, а в небі гуділи чужі літаки. Чиї ж машини підуть завтра шляхом? Ох, суєта, суєта. І хоч стало людство рабом війни та індивідуальній людині, треба якось жити хоч у норі, а жити. Добравшись до села, Кундрик пішов не до своєї остелі, у в крамницю, відімкнув її і тільки тут почув якусь полегкість за цей важкий день. Від його турбот лавушника відділив дух оселеців, ременів, краму, печива, цукерок, смоли. Усього того у що він вростав десятки років. Он ті дерева за вікнами вростали у землю, а він у густі настої крамниці. Що ж, тепер можна з її утроби перетаскати додому? Бо хіба не видно по всьому, завтра сюди принесе нових господарів? Сила, силу ломить. Та яка сила? Гітлерів, чи ж ніби за приватну власність?